Um, kitu cha somo la leo kinasema kitabu somo la leo kinasema nafasi ya matendo mazuri katika maisha ya Mkristo nafasi ya matendo mazuri katika maisha ya Mkristo e, matendo mazuri ndio msingi mkuu wa, wa maisha ya Ukristo maisha ya Ukristo Yale maisha kila siku e, tumeitwa kwa ajili ya matendo mazuri mwilini hata hivyo niweke wazi mapema kabisa kwamba e, matendo mazuri hayampeleki mtu mbinguni kwa ni vizuri pia kulielewa ili somo litatuhubiri kwa muda wa dakika Kwa ulizo baba ni sehemu inayochanganya eh na nikili pia kwamba e, Yesu aliwambia kwenye Mathayo mlangu wa nane Aliwambia watu walikuwa wanamsikiliza anasema Watu watotoka mashariki na magharibi akasema makahaba na watoza ushuru wanawatangulia kuingia mbinguni. Hao watoza na makahaba ni watu wenye mateno mazuri kweli? Kwa vipi vile matendo mateno mabaya. Lakini alikuwa anawaambia watu wadini wa, wa, wa wachamungu wacha Mungu kabisa. Alikuwa anaongelea hekaluni wewe. Eh. lakini anasema hawa wanaenda mbinguni. Anasema tena mtalia na kusaga meno mkiona wana wa ufalme wametupwa nje. Halafu eh, makahaba na watu wa mashariki na magharibi wa mbali kabisa wasio usika ambao hawakuwa kwenye hawakuwa kanisani kanisani hawa wameingia na hawa waja by the way nitangulia pia kusema kwamba kutokuwa kanisani haku, hakukupi pia garantia ya kwenda mbinguni basi ni nimeanza kwa kuchanganya kwa kufanua ni vizuri tuelewe kidogo mwanzo yaani dhahbi nilishasema tunashojifunza same frani kwenye kwenye matayo mwanangu 13 Yesu alifusema pia Azima mtu akisikia neno asielewe nalo kuja yule mwovu akalinyohoa na hali ya yule mtu inakuwa mbaya kuliko ile Kwa ni vizuri tujifunze kwa tuna. unazo usijue kila kitu kichwani lakini ile hoja kubwa lengo la somo ulifata kwa soo hatufundishi kitu hapa tu kwa sababu Jumapili imefika. kwa sababu Mungu ametutuma a wa Mungu anasema nena na watu hao wa habadili. Wanahitaji hiki Kwa leo tutajifunza nafasi ya matendo mazuri. Haya mateno mazuri sasa unaona kwamba ni kama ni kama maajabu fulani tumeitoa kwa ajili ya matendo mazuri ni kitu kizuri ndiyo lakini hayapeleki mtu mbinguni sasa uone kwamba unahitaji kujifunza sasa faida yake ni nini kitu ambacho hakipeleki mbinguni ukristo wetu lengo lake ni kuishi tu duniani pekee yake kama hayatupeki mbinguni ana faida gani sasa sasa ndipo tutakapojibu hiyo habari hizo hayo maswali hiyo hoja na kwa sababu ya wingi wa maandiko na na uharibifu wa mafundisho ya uongo uongo hatuwezi kumaliza ndani ya wiki hii tutasoma na wiki inayokuja Amina Amin. Eh, emtu eh, some Matendo mazuri matendo mazuri humpendeza Mungu. Eh, yani Mungu anapendeza na matendo mazuri. Kwa usio kasema ah, kumbe sihitaji sana matendo mazuri. Matendo mazuri ni yanampendeza Mungu. Na ukisoma sinaenda huko kwa ajili tu ya muda, ukienda kwenye Waefeso mbili ni mstari mkubwa sana wa habari za wokovu. Eh, anasema umeokolewa kwa neema wala si kwa matendo mtu anasema umeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani, wala si kwa matendo mazuri ili kusudi mtu aweyo asijajisifu. Kwa hiyo kuokolewa ni kupata tiketi ya kwenda mbinguni nasema umeokolewa ni neema ni, ni imani eh, na ku kulikiri jina la Yesu Kristo sema nyingine si kwa matendo mazuri ili kusudi mtu asije akijisifu leo hii kuna asilimia kubwa ya dini karibu zote zinaambia watu kwamba tendeni matendo mazuri zwapeleke mbinguni wakati Biblia haisemi hivyo je huoni inawezekana watu wakasema kinyume na Biblia wakawa wako sahihi ah tulizana swali Biblia inasema hamuokolewa kwa matendo mazuri. Na kama ni matendo basi imani haipo. Na kama ni imani basi hatuki matendo. Je, Biblia na je wote wanaweza kweli? Kwa sababu Mungu anasema si kwa matendo, wanadamu wanakwambia dini zinakwambia ni kwa matendo. halafu wote wakawa wanakwenda kwenda kwa pamoja. Mungu anasema hamuokolewe kwa matendo msije mkajisifu. Sitaki matendo kama njia ya okovu. Kwa hiyo tutaje kama matendo mazuri haya tupi wokovu? Basi yanatupa nini ndio swali? Mtu anataka kusema ah, labda mbona unarudi? Nataka tuelewe kwa nini tunajifunza hii somo. Kwa nini tunasoma mara mbili mfululizo wiki mbili mfululizo jumapili mbili mfululizo? Eh? Kwa hiyo tumesema matendo mazuri ni yumpendaza Mungu. Tutaona vitu vitano leo tutaona vitatu na wiki jayo viwili ah, vitu saba karibu e, leo vitatu wiki jayo vinne kimsingi matendo mazuri tumeitiwa kuyatenda tu, tufaidi nini hata kama hayatupeleki mbinguni lakini tuna maisha ya miaka sabini 80 bibi anasema tisini wengine wenye neema ya Mungu wanafika mpaka 100 tuna miaka mingi duniani ya matendo mazuri ndio atakayotufikia atatufanya tuishi kwenye hayo miaka salama matendo mazuri ni kwa ajili ya kuishi duniani kimsingi matendo mazuri vile vile yanatupa thawabu mbinguni tutayakuta huko eh iwa lakini hatakuwa tumepelekwa na nayo hapana tunakuta yenyewe yako kule yameshatangulia Unapelekwa na tiketi ya imani unayakuta matendo ya Amen. Unaona? Sio inaweza ikaishia hapa, lakini lazima tulichambue, tulichechemue kwa maandiko, tuelewe. Ili kuzidi kesho tunachokutwa asije katokea na dini yake na imani yake na ni nyingi kabisa. Kimsingi nishawahi kusema siku moja labda nirudia haya. Niwa kusema kwamba watu wote wenye ufahamu haya mambo wanaelewa hilo. Kwamba kuna aina mbili za dini duniani. Kuna dini ya imani kuna na dini za matendo. Hey. Kuna dini zinazoamini matendo yanakalika watu mbinguni wa Hindu, si wa Islam. Sio lazima ushike nguzo ngapi, sio uvae nakanzu, sio uvae na kofia, sio ufanye yaani vai kwenye ufeni nini nini uchinje, usipochinja unakuwa mbinguni wemi. Hivi ni ajabu ajabu. Na watu wanavipenda. Wani kujidangaya. Eh. Hey. Lakini kuna matendo na sio kila tendo linaloitwa. Mimi ambapo wanadamu wanaita ni tendo zuri wakati mwingine ni mabaya. Kwa hiyo kuna matendo wazuri ya kibiblia vile vile. E, e, kwa mfano Mungu anatutaka twende katika kitabu cha Matendo mlango wa 6. Hapa tusifungue hapa presoma Tumnaongo wa 6 tunasoma juzi. Wale ambao ni huseme tu. Anasema msali wa 6 mlango wa 1 sema msitende matendo yenu mazuri ili kusudi kutazamwa na watu. Ndio. No. mungu anataka tutende matendo mazuri kusudi tutazamwe na yeye sio kwa ajili ya watu. Je, si kuna watu wanatenda matendo mazuri kwa ajili ya kutazamwa na watu? Na kwa kishiria 90% ya watu wanaojitahidi kutenda matendo mazuri. Ha, lazima ahakikishe sio wote. Ahakikishe kwamba watu wameliona. Wamempa na sifa. Hayo matendo tunayoyatenda tukapata sifa za watu mungu anasema wa nafuta hayo. Si hesabu. Watu kuona sio tatizo. Tatizo ni makusudi utazamwe na watu. Unaweza kutenda matendo mazuri watu wakayaona lakini hukua na makusudi hayo. Kwa sababu sio kwamba jeu unaweza kutenda matendo mda wote peke yako bila watu kuyaona? Watayaona lakini sio lengo lako. Hayo ndio yanayokutana mbinguni. Sasa nani amenielewa utangulizi? <laughs> Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo Unaweza sema sasa lengo kubwa kabisa ni naomba nirudie ni hata nikiambiwa narudia sana nirudie. Yeah. Paulo anasema eh nitaka niwaandikie ni lakini imebidi ni seme niwaambie tena ana sema pia na, na, na, na, na Yuda anasema nitaka niwaelekea habari za kuishindania imani eh habari za imani lakini imebidi nirudie eh, habari za kuishindania imani yenu mliokabidhiwa watakatifu mara moja eh Mungu anataka turudie atutul mara nyingi. Dio sema akatupa injili nne. Ukiangalia mara nyingi na toti. Labda na Mark, na Nani? Ma, ma, ma, ma. mm. yeah. Na lakini Mungu anayarudia jalia. Na kuhakikishia mama nabii Isaya, yalikuwa kabisa na kabisa bila hata Yeremia Na, na mnasomaga Lakini Mungu anasema nayo na yaweka. Pomero matendo ya Musa na wana wa Israeli. Vievitao vitavita naweza kukuta ni ninyongeza tu. Kama lakini Mungu anataka tuendelee kusikia tena. Anasema niendeni kawambie tena. Amen. Amina. Sasa naomba tuelewane Mungu awabariki katika hilo. katika hizi. E, aina za matendo mema baadhi, nisidimtaelewe. Kwa kuliishi neno la Mungu. Ni matendo mazuri maisha kila siku Mungu anakuambia fanya hivi fanya hivi. Kuli, yale maisha ya, ya, ya kuongozwa na neno la Mungu ni matendo mazuri yanayompendeza. Kuna watu wengine habari za Biblia, habari za mambo, yani anaenda tu kanisani ili kusudi tu kwa sababu za kijamii, kusudi ya kifa, alipata msiba au kama sio msiba basi harusi yake ipate na nini na nini, nini, watoto wake wabatizwe, vitu kama hivi lakini tumeitiwa kuyaishi yali maisha kwa kweli. Hilo ni tendo zuri Mungu anataka tulifanye. Lakini kuishi maisha matendo ya kibiblia si, haipeleki mtu mbinguni venye. Naaajabu. Eh. eh kwa ajili ya kazi ya Mungu, utumishi, utume, peka injili, kuhubiri injili, kufanya nini, hiyo yote ni matendo mazuri mbele za Mungu. <coughs> Leo hivi watu wanadhani matendo mazuri ni kuwapa masikini peke yake. Nlicho anachokiju. Hilo nalo ni mmoja wapo lakini wala sio la kwanza. Eh, kuzishika amri za Mungu. Eh, leo hiku, ukisema habari za kuzishika amri, eh unaonekana kama unaongea kitu kilichopitwa na wakati kabisa ndani ya makanisa ya, ya maskia wa Kikristo. Ndiyo siyo? Eh, lakini hilo tumeitoa hilo. Kusaidia watu, na hasa watu wa jamii ya watu waamini. Kuwahurumia watu, kutegemeza maskini. Leo hii badala maskini kutegemezewa anao ana, ana, ananyanywa anadhulumiwa Ndio sio? Hiyo e, ukilikuta kidogo hata unaelewa lakini ukisema habari za Mungu neno na Mungu anaona kama hilo eneo halifai. Hayo yote ni matendo mazuri. Yote haya bado nimeshashaja na vingine nitakayataja bado hakuna hata moja anayempeleka mtu mwingine. Eh. Kwa hivyo kuna mtu mmoja, kwa hivyo kutoa sadaka ni tendo uzuri sio tendo uzuri Ye yeah, yule yule farisayo kwenye kwenye kwenye mlango wa 18 wa waaruka wa, wa aliyeshamba ninatoa sadaka ninafunga situkani watu alafu niko vizuri alafu nasali, mara nyingi. Yaani alikuwa yaikuwa na mazuri alikuwa na matendo mabaya. Yeah. Kilichomfanya Mungu amlaumu na mshutumu, lazima huna huna chochote katika, Ilikuwa ni nini? Ni kwa sababu aikuwa na ili kushuhudia tazama na watu kwa ajili ya utukufu wake kwa ajili sasa Mungu anataka tutene mateno mazuri kwa sababu zake ile. Eh. Lakini leo hii watu wa makanisani wakaona mtu Anapita mbele kila siku na baba hapa anatoa na pesa sana anafanya nini? Anamwona huyo yuko mbiana biana anarekia mbinguni. Huyo ameshatangulia huyo. Ndio wanakuwa naamini hivyo. Sasa kazipeleki mtu mbinguni hata moja. Ndio kini mwana tutaka twa, yeah. e, kutoa sadaka. Eh, Biblia inasema kutoa kuliko kupokea. Eh. Yeah. E, utakapo toa hiki hata kikombe tu kimoja cha maji baridi kwa, kwa watu wangu kwa ana wangu, hakitakupungukiia hiyo ni thawabu yake. Lakini pia na nia ya kutoa. Leo hii nani endo pamoja mimi na pa ninyi mlaoni sikilizapo. Leo hii lengo kubwa la watu kufanya matendo mazuri ni kwa ajili wampendeze Mungu ni kwa ajili wapate sifa za wanadamu sifa za wanadamu waimbwe washangiliwe wapigiwe na makofi washangaliwe wapendwe wajulikane Wainduliwe wafanywe kila kitu chema. Ngoe anasema chochote kwa sababu ameshapata thawabu yenyewe amemaliza. Kwa hiyo kwamba tuko tunajizungusha maana ya matendo mazuri lakini na namna gani tunaweza katupa na faida? Turenda huko bado. Nisome nikasema ile soma twende kwa sababu ndipo watu wengi wanajikwaa. Na kuhakikishia watu watakwenda Johana 1000 kwenye hukumu. Ni baya kusema lakini je,weza fanyaje? Azoni Tukio kama ni watu ambao walikuwa hafiku makanisani. Walikuwa watu walio na makanisani tena mara nyingi. Kama Yesu alivyowaambia anasema angalieni makahaba ndio wanaingia nini wanaofalme naba. Sasa wewe unauliza swali pia. Unadhani kwamba Yesu anaweza kawa ni, ni, ni, ni, ni, ni mjanja mjanja anachenga chenga watu wasijue namna ya kupata uzima wa milele wakati amejaamekuja ilikusudiwa awe na uzima na kisha awe na hoteli. Maksudi ya Yesu Kristo ni kuja watu wapate uzima milele. Lakini anafundua kwamba hawa watu mienendo yao njia zao wanazoendelea wanaenda kupotea. Haweza kacha kuambia. Lakini wao wanawaambia. Hakuna sehemu yoye. Biblia nasema yeye alisikiae neno langu na kuliamini sitamtupa nje kabla kitu rahisi kama hivi. Hivi mtu ankuambia kwamba ufanye matendo mazuri au uamini mzigo utakuwa ni upiku tena matendo mazuri au kuamini mara moja Kwa kazi rahisi sana lakini watu hawataki hilo na Kwa sababu gani hawotaki kuwa chini ya miliki ya Mungu e, wanataka chini ya nguvu zao wanataka chini ya anataka fedha zake zimpe utukufu anataka kanisa lake limuinue dada dada anasema Kwa kwamba kila unapohubiri hapa unakuwa unatafuta utukufu hapa mimi hapa si ya kwa kutafuta uto wa marara eh ha futani tunarada Unazo nasema anasema sina muda wa kwenda huko katika Galatia 1:10 anasema kama ningekuwa na uhubiri ili kuwapendeza wanadamu misingekuwa mtumishi wa Kristo kwa maelezo haya ni kwamba mtu yeyote anayehubiri kushuhuda atafute sifa atafute of course napenda tuwe na ushirika nataka nieleweke nataka pia na kwa automatically mtu ataku, atakuwa zile sifa zinakuja yani sio kwamba ukizitafuta sana utapata wakati unatafuta sifa za Mungu wanadamu, atakupa sifa zake aliowachangua hivyo eh lakini anasema kama ningekuwa kazi yangu ni nikohubiri kuzuni nitatafuta si za wanadamu nisingekuwa mtumishi wa Kristo. Mke yote Biblia inasema anayehubiri ili kuzuda pendwa na watu atafute, kukubarika na watu kujulikana na wengi kwa ajili ya sifa zake. Na ndio wengi anasema sio mtumishi wa Kristo Biblia inasema. Eh? Eh, e pale twende kwenye Galatia pale ili kusudi um, mu msatue. <laughs> What? Wakristo wa mimi wa, na, kama hatu hatujielewi hizo. ili ni gumu ni somo, e, somo, ah, somo, ah, somo kweli? kweli tena kweli wangu kuamini ni kutoa sadaka ni kazi ngumu kuliko kuamini. Eh. Anasema mstari wa kumi karatia moja hivi, "Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu nisingekuwa mtumwa wa Kristo." ukiona mtu manabii hawa wote wa hapa Dar es anaweza kagombana gombana na wanasiasa wenzake wale watatu lakini katika jumla ya mambo yote anataka apendwe na watu eh apendwe na kabila lote eh anasema nisiingekua na hakuna nyumei hakuna mbadala wa hapo eh ndicho anachosema na akaendelea mstari wa 11 anasema kwa maana ndugu zangu Injili hii niliyoahubiri na wajulisha kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Tunatakiwa tukitaka kuhubiri injili, tuhubiri injili ya Kimungu, sio ya kibinadamu. Injili ya kibinadamu inatafuta sifa, inatafuta kupendwa, inatafutwa ku... inatafuta hela za watu kwanza. Eh, hey, hapa ulipo unaweza kusema mbona hivi nikidaiwa, kidaiwa kwa nabii utazitafuta utazipata tu hata kama ni kuiba. Hata kama ni kwenda kwa kwa kamazira, kutafuta baraka, utazitafuta lakini utazipeleka kwa nabizo. Eh. Utazipeleka u uki, kama uki, ukipewa laki utapata tu. By force. Na bado tutaendelea kutembelea ndara. Hey, bwana mimi unampelekea. Kwa sababu natafuta kujipendeza kupende, kujipe, nafsi yangu. No kweli. Kwaa tunaona nafasi. hoja ya kwanza inasema hivi naomba ni niende kidogo pole, pole lakini niwe nipiga ni, ni, ni hatua. Anasema hivi. Matendo mazuri hayawezi kumpeleka mtu mbingu. E, je, ninahitaji si ndio ilikuwa kutanguliza wote? Nianze e, kusema mistari au ni tumesha ile ile Hicho tumeshakielewa. Labda tusome sehemu tuko kwa kwanini tuko Galatia. Biblia inasema Galatia 2 16 anasema hivi. Galatia 2 16 anasema hivi. hapo tulikuwa mitaa maeneo ya Galatia. Anasema hivi, hali tukijua yakuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria ndo matendo mazuri. Eh? Kwa matendo bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulioamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe tu haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Je, yeah. unadhani huyu mdali asemaye mbayaaweza kahesabiwa haki? Huyu mtu ambaye kwa kwenye safari akwenda mbinguni? Huyu safari inaishia hapo. Eh. Na ni misali mingi. Karibu ni nusu ya vipa. Kwa hiyo ningesema niipitie yote. Naomba tu tuache kwa sababu so, itakuwa ni marudii kwa leo. Kwa hiyo hoja ya kwanza inasema eh na tendo mazuri haya mm uh, tusome, tusome Rumi tusome garatia Galatia 3:11 nasema hivi. Anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabio haki mbele ya Mungu kwa sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Ili ushudie upate haki lazima ufanye kwa imani. Ni imani katika Yesu Kristo inayotupa haki. Hey. Leo hii Dini karibu zote zimejengwa juu ya vitu vinaita sheria sheria, sheria za kanisa, sheria za dini, sheria za nini, sheria za nini. Mfanye sherehe, mfanye siku kuu, mshike sabato, mshike mshikeni. Kuna kanisa mbalo usiposhika sabato mahesabu yako ni kwamba unaenda mautoni. Nlichoacho. Aya kwa maandiko machache haya. Hao watu wako sahihi. Jeeni ni wachache je? Ni wengi. Lazima tupige kelele. Amina. Eh, uno kweli? Vitu vizuri, matendo mazuri tumeita matendo mazuri, lakini ndio yatakayo vitu vizuri. By way, ngwewe shetani hutumia kutumia vitu vizuri Kuharibu mama. Yaani kama ni kama adui anaweza akakunyang'anya silaha akupigia hivi. Shetani anatumia Biblia kuua wanadamu. Wala hatumii misale waamini kwa sehemu kubwa wala anatumia hatu, yeye biblia mimi nakuhakishia ni watu wengi wanaopotezwa na biblia kuliko wanaopotezwa na Qur'an ndio sio eh hicho hicho kinachookoa unajua Mungu alitumia bahari inayoua kumwokoa Musa eh nikinywa anafanya kimeno na na na Mungu Mungu anatumia vinavyoua kuokoa wanadamu Shetani anatumia vinavyoua kuoa wanadamu So sio haja kumtumia. Ikiwa ukajui kutumia silaha vizuri, ukatembea nayo kwa maadui uko salama zaidi. Watatumia hiyo hiyo usiyojua kuitumia kukufia tu. Ndio sio? Mm -hmm. Ewe, eh, sio nicho wanachofanya ma, kwenye mapigano. Wanapoka wana na kupora zile silaha za watu dhaifu wa wasiyojua kuzitumia. Eh Shetani alijaribu kumwangamiza Kristo kwa kutumia Biblia. Kristo mwenyewe. Ee kama Biblia imeandikwa, eh inaandikwa, Shetani Eva hakwenda hivi via, nienda kwa adui wa na nani na, na, na wake na, na Adamu wake. Wote walidondoka pamoja. Eh. Shetani alirejelea maneno ya Mungu akaya twist. Hivi nipe habari kuhusu Matunda, ulaji wake uko vipi? Alisema kwamba hey. msiri kila tunda vile. Alisema no? oh, eh, tunda. Amina. Ma <tus> Maneno okay, ya Mungu ah, <tus> yasikupase. Eh, eh nini? ya kujenge hasa yale ambayo hayashiki wisikiwi sehemu nyingine eh, ya kujenge ya kujenge leo ya kujenge kesho ya ya ya kutengo unazosema mbona kama sijaelewi elewi, elewi. kama homo homo na ngana acha msipozimia roho mtavuna eh kanuni kubwa ya kimungu ni kutokurudi nyuma hata kama mawindi yanapiga eh hata kama akina Musa walipokuwa anavuka bahari pale ya shama. hali ikawa mbaya mbele bahari pembeni ni jangwa huku na huku hakuna pa nyuma ni jeshi la farao limechaji unaenda uasi pale kidunia walitakiwa wajisalimisha wafanye nini Wanyoshe mikono jamani tunakuja msi msituma msifike chu, tunawakuta hapo kauba tunakuja mmoja anasema hapana tulieni msirudi nyuma msifanye nini tulieni eh, simama eh usirudi nyuma Mungu anaturuhusu tusimame lakini hataki turudi nyuma Naana nanielewa ndio kweli nizekano kuja na pestia kati ya nyakati za kawaida ukawa katika njia zako zote unaona watu wenzako wa mamae anaenda vizuri unaona wengine anafanya hivi mabae wanaenda vizuri mamae anaenda vizuri wa wenye kupata kazi hiyo mambo zinapata na, kazi basi kesho unaona anaendesha gari mwingine wanaona tayari na mtoto mwingine maisha na nini nini tu apana visikupe shinda hiyo kwa mungu ni virahisi sana vinafanikana kweli kweli Yesu watu wale mitume walitaka kumhamia Yesu akasema ah oh, na mashaitani wanatuti tumefukuza mapepo yote hivi hakuna pepo dero bado naasema msifurahie mambo ya mapepo hayo mambo mababu matendo furahieni kwamba majina yenu yako mbinguni sio ukikubwa <mimitra> eh furahieni kwamba mnafahamika kwa baba wa mbinguni eh <mimitra> sifurahie hapa hapa mawili matatu ambao hana msingi ya juu ya kumjua Mungu na Mungu akakujua. Amina. E, kwa hiyo hoja naomba nisiendelee sana. E, na ni nataka kusoma Warumi 3:28 na 6. ni misali mingi. Kwa hiyo nikisema nipitie yote kwa kweli nitakuwa na, na tu. Warumi 3:20 na Warumi anasema hivi Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sema sheria kazi yake ni kutuambia tuekungukia wapi lakini sio kutupeleka mbele. Eh, anaenelea mstari wa 28 anasema hivi. Anasema hivi. 28 anasema ni sehemu nyingi sana. Sisi ni Kana nini? Ana Anasema basi twaona ya kwamba ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa imani huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo. 22. E. Same ikusudi e, e, vizuri zaidi tusome pia na Waefeso itakuwa ni vigumu kuondoka bila kujisajili waefeso. Lakini hodi isaireweka lakini usichoke kusikiliza maana nyingine eh, ndo, ndiko kujengwa. Eh unajua mimi kuona mafundi wanaofanya finishing ya nyumba. Mtu anasema eh hivi kuna kitu gani? Mbona ameshapiga na line vamependeza kumba anakuambia bado kuna mkono wa pili yaani na wapi? Yaani bado anaendelea kuboresha tu. Ndio sio. Tuwe kama wale mafundi ambaye anapiga mkono na nini na nini, paka nafika sehemu fulani si anaenda, yaani ya ya anafutafuta kabisa. Eh tusikilize tuyaelewe yote. Mimi nasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa tisa anasema 8 kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu wao yote asije Je, kwa mstari huu tu pekee yake mtu ambaye anataka kwenda kwa, kwa Mungu kupata haki mbele za Mungu kwa matendo. Kwenda mbinguni kwa matendo, akaokolewa kwa matendo. Sio nini nyingi nao Biri Mateka kama nimejia hapa. Huyu anaenda huyo. Huyu haendi. Hoja ya kwanza tunaona matendo hayampeleki mtu mbinguni. Sasa matendo yana faida eh, hoja ya kwanza. Kwa hoja zote zote mpaka zao kija ni faida ya yale ya matendo. Eh, matendo mazuri hutupa amani na Mungu. Amani. Mungu Biblia inasema Mungu ana ana conflict controversy na watu wapi Mungu alikuwa na controversy na wana wa israel sehemu nyingi sana walikuwa hawaelewani elewana kuna mtu anaye soma vile vitano vya amosa vile mwanzo kutoka mambo ya walawi hesabu kumkumba la torati mu alikuwa anakuwa anagomana gomana na wale watu. mara ma nyingi sehemu nyingi nasema nyie mnashindwa ngumu si wanakuwa hawana amani kwa sababu walikuwa wanapishana pishana na mu lakini tumejaona hata kama matendo yatutupe mbinguni lakini kitu cha kwanza yanatupa amani na Mungu. Dada ambaye anapenda kuwa na amani na Mungu wake. Amina. Eh, <coughs> tuwe na amani na Mungu. <coughs> <coughs> tuwe <tumutu> <tumutu> na amani na Mungu. Temzo mkitabu cha <coughs> Mithali mlango wa 11. Tuangalie matendo yanatupa amani na Mungu. Mithali Mithali mlango ule wa 11 Anadhani nikisema matendo basi tutakuwa tunaelewa tayari tushaeleza eleza nini matendo mazuri kwa uf, yani ufupisho kabisa wa kusema matendo mazuri ni yapi ni ku ni kuenenda sawa sawa na maneno ya Mungu kwenye Biblia yake mambo Mungu anakuambia wasaidie watu Mungu anakuambia usi, usilipe kisasi e uma anagambia usifanye hivi e, usiwasalimie watu ndugu zako pengineko salimia hata ambao huwajui hivyo vyote hivyo ndio matendo mazuri na yale ambayo watu wameshajihakikisha ya, ku, ya kuchukua tu labda kaanguo alikochoka kampa mtu kuna watu wanahesabu matendo mazuri kwa vile tu amevaa nguo baadaye kuichoka kaigawa ni tendo sio baya sana kuliko kuitupa kabisa lakini sio matendo makubwa sana haya Ndiyo sio eh hey. Anasema katika kitabu cha Mithali mwanangu wa na shirini, anasema nithali, moja, shirini, anasema yu. Wenye kuhalifu moyoni ni chukizo kwa Bwana. Walio wakamilifu katika njia zao kumpendezwa. Eh hey, tujue kwamba tunapokuwa tuna halifu halifu tunamchukiza Mungu. Lakini tunapokuwa kamilifu mbele za Mungu eh tunampendeza Mungu tunakuwa na amani naye eh Isaya 1 15 16 somo tunakaribia kulimaliza wala na, na, na kuchoka Isaya 1 Isaya yote 1 Isaya moja yote isoma. kwenye Isaya tulipo kwenye asema, Isaya moja 15 asema, moja 15 asema. Nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone naamu muombapo maombi mengi sitasikia mikono yenu imejaa damu Sono nasema mimi mikono yangu haija damu haija damu Yule anasema mtu anayemonea hasira yake Hasila ndugu yake bila sababu mtu tu ambaye ni mishalishali tu Eh hey watu wengine ndani ya ya zao wanakuwa wanajulikana usimvuguse fulani anaweza Kwa wapo hivyo sio hey, hata katika maisha ya kila siku maua kauli mbaya zote ni kundi moja nasema, kwa sababu tu ya mikono iliyojaa uovu na dhambi na nini anasema mkikunjua mikono yenu mkataka kuja kwa Mungu kumlilia kumu kum, kum, kum, kum, kum, kum, kufungua mikono kumuomba Mungu nasema, nitakuwa siwasikilizi kwa sababu hiyo kwa sababu hakuna matendo mazuri Mungu hatasikilizi. Isara sita anasema, Jiosheni jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya, Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni asima haki, mteteeni mjane baada ya hapo anasema haya njooni tusemezane asema bwana. Yaani baada ya hayo huko wamesema mkifanya zile wapokea staffo lazima mkishakuwa umetenda haya mazuri mchoni tusemezane tutakuwa marafiki. Tunaloma matendo mazuri yanatupa amani, yanatu yanatupa natu, ya ukaribu na Mungu. Lakini hayatupeleki mbinguni. Staza moja ni sema kitu kingine cha ajabu kidogo. Inasema hivi hata hao wanaokuambia wanahubiri matendo mazuri kama naelekeza watu mwinginu hawayaishi ni unafiki. eh hey, hili nani anajua taifa la marekani na nani taifa maarufu sana nini ni taifa linalokuambia linahubiri demokrasia na amani duniani unataka kuniambia kwamba ndio wanaoleta amani duniani vita vingi duniani vinaitwa na taifa lipi lakini hilo hilo ndo ninakwambia nchi ndogo tu ikifanya kitu kidogo washaingia pale wanakuambia mmefunga fulani mmeta vita siyo wao ndio wanaua mataifa na mataifa mataifa na mataifa na nchi mimi ni yule mtu utakaye utakaye sikia anaweka mbela sana maneno maneno fulani ya uzuri ndio ukichunguza nakuta ndio ana sio Haya makani kana ngwambia tuna kadhubiri matendo mazuri. Hakikisha umevaa na rosalari lako kila siku. Hakikisha siyo fanya nini? Yale ndiyo wanaoyaharibu yale matendo vile vile. Kwa hiyo hata hayo yenyewe ambayo wanayata kuambia wanayahubiri hawayatendi. Hivi mkambaye anahubiri ulevi. Leo hii asilimia karibu ya sabini ya ya, ya, ya ugomvi ndani ya familia hutokea panapohusisha pombe. Ya kimo kiwango kichochete kile. Ah huyo ametia chumvi. Nimetia chumvi. Wana wanuhu wale walipoona wa, wakitaka kufanya uvu na, na baba yake wale wawili waliokuja kwa zadamaabu na na wa na waamoni. Hey. Mm -hmm. Ni baada ya kumlewesha baba yao. Mm -hmm. Eh. Hey. Bila kulewa washikeza ule ovovu singeweza kutendeka. Lakini wanamwambia Tunahubili matendo mazuri na pombe ndani yake ningine wanainyoya kali na ukiwa unakaa karibu karibu utaishia msiyahi kali kweli kweli hapo wapi tunamwengine mtoto mzuri kwa kweli ni kukubwa hizi dini za kwamba ni ni, ni, ni ni watu wenye anagamba mimi ni muislamu safi si mabaya Takimi. Eh hey, lakini misingi yao ni mauaji kujiripoa. Lakini unawaambia tunaenda mbinguni kwa haya matendo. Jamani, emu, amoni aone nitatizo ni tatizo hapo. Tatizo lipo alipo. Yani kwa mfano kuna yule papa yao, papa lao anaenda anafanya hivi, Anawanyosha mikono. Hivi unaweza kuniambia kwamba kwa kupita tu unawafanyia watu hivi, unawanyoshana mikono, wanakubusu. Hayo ndio matendo yametendeka siku hiyo. Kuna tendo gani la kufanyana hivi? Hili ni ndio ndio wanapoamini madaraja ya kuwapeleka kwa Mungu mbinguni. Si dhahabu, sio hata kidogo. Hivi ngone niulize swali. Mtu akija akajenga maduka mtaani kwenu mkawa mnanunua vitu. Unaweza mkamsifu kwamba ni mtu mwenye matendo mazuri kwa sababu alijenga maduka. Ja, kwake na wakati mwingine anawaibia. Leo hii kuna makanisa mengi unakuta wanakuambia ni matendo wana hospitali unalipia hela nyingi kuliko bei ya serikali. wana mashule unalipia bei kubwa. Kwa hivyo kwa hivyo wao mtu akijengea akija ak, kujenga ma, ma, maduka huwezi kusema kwamba huyu ni mtu mwema kwa sababu akijenga maduka tunanunua kwake hakuna hilo tendo jema liwake isabiyu lakini mtu anayenajenga hostali anakulipisha mpaka maiti alafu anakuambia sisi tuko tuna matendo mazuri tunajenga hostali kwa pesa tena kwa sadaka zao kuna mtu ambaye wao kwenda kwenye kwenye kwenye hostali au shule ya kanisa na aka, akatibiwa bure je zile hela zimetoka wapi si kwa sadaka lakini ni kudanganya watu na watu machana mazuri ya uongo ya uongo tuelewana hapa eh ngai ni biblia inasema hasa kwa imani haiwezekani kupendeza mu Tendo mazuri sio kwa jinsi yenyewe. Imani, imani inahusika katika kujifunza kutena matendo mazuri ya Kimungu. Unajua kuna matendo mazuri kwa vipimo. kuna dunia ina copy yake ya kila kitu. Mnaelewa hilo? Kuna hekima ya Mungu na dunia ina hekima yake. Hekima ya, ya, ya dunia ni zile zinazoitwa doctorate, PhD, mchungaji mwenye PhD, eh anakuja na na tablet anafanya hivyo. Eh. Ki, kitu cha ja Mungu dunia inakopi yake. Ni kama mchina anatengeneza photocopy anatengeneza fake. Dunia Mungu ana hekiwa yake, dunia ina hekima yake. Mungu ana upendo wake. Yesu anasema hakuna mtu mwenye upendo mkuu kuliko huu wa mtu kutoa hai wake ajili ya afisa yake. Dunia ina upendo nawapenda wewe oh, sweet baby arazu. Yeah. Hiyo ni wajujuu kwa kidunia bilibili. Haina ubaya kusema ndio kabisa chini hakujjua juu ya ule upelo wa ndani wa Kristo. Eh. Hey, dunia Mungu ana serikali. Dunia ina serikali yake. Na nani? Kila kitu. Kwa hiyo Mungu ana elimu yake, dunia ina elimu yake ndio. Lazima dunia itafute copy yake. Mungu alimtu wa kwanza kabisa kuweka nani unadhani kwamba aliyesema mtu asiuwe mwingine ni ni serikali za dunia au wa kwanza alikuwa ni Mungu? Mm. Eh, wakasema na hiyo nayo tunaibeba. Lakini kwa nini msishike na hii nyingine sasa? Leo Mungu anasema usiuwe, usizini. Leo hii mtu anakuambia usije ukaenda uka, uka kumkamata mgoni ukaingilia uka, uka nani yako na haki yake hii yeah, ya kuwa wanangambia wameishika hii ya Mungu nyingine wanasema hii sio ni kumchakaza Mungu sasa kama umeamua kuchukua zile sheria za Mungu ukazibeba beba zote si kama tumeoana eh hey. ono nomambo ya maneno ya Mungu koja ya inayo inaendelea chini ya ngapi matendo mazuri E, humpa Mungu utukufu. Tunapotenda matendo mazuri huwa tunampa utukufu. Hivi unaweza kitu kikubwa ambacho wanadamu wenza kufanya duniani kumtukuza Mungu. Ndio no, Mungu anastahili kutukuzwa. Hakimtukuze Mungu kwa maneno tunakutukuza. tunakutukuza zaidi zaidi Mungu anasema kwa matendo mazuri. anamtukuza Mungu. Nasoma matatu 5 16 Naam na, na hizi tabii nianze kuwa nahubiri kwa mistari michache na maneno mengi yakwangu mu watu wanaelewa zaidi. Kwa 5 16 anasema hivi Anasema hivi Vivyo hivyo nuru yetu nayoangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Mungu ye Mungu baba yenu aliye mbinguni Nimesikowa msamizo. Mm -hmm. Eh Azima, ni even goja niulize. Hao Wakristo wanaoongoza kuvaa vitu chupi chupi za barabarani na vingine kwenye mitandao. Wanatenda matendo mema ili kusudiwe nunu na watu wamtukuze wa Mungu ajili wa ya Ukristo wao. Jamani nini hatari jamaa ni? Mungu tunamweka kidole kijichoni. Ungana anasema matendo yenu. Yawe jererezo Watu mungu, kwa watu kumtukuza mm, Mungu kwamba Mungu hawa watu ni Mungu mwema huyo kwa sababu ameufundisha wema. Ivi unajua kwamba watoto wana matendo menendo ya watoto unaweza uka, ukampa uka, uka mtukufu mzazi? Wakasema yule baba, yule mama. Kwa sababu hakuna tu jinsi watoto wanavyenena. Na kwa kuona tu menendo watoto utajua matendo ya mzazi vile vile. Lakini sasa Mungu wetu ni mzazi wetu. Eh, hey, Mungu ndio baba yetu. Eh, eh, Petro wa kwanza Petro wa kwanza mlango ule wa kende haraka kidogo Petro wa kwanza mlango wa pili usare wa 11 yaani nyamba ni ni kuombee ili usudi umjue Mungu wako eh polepole pole Mungu wako na Mungu pia anapenda watu wanaotembea naye pole, pole. Eh Mungu hataki ule moto wa. Yaani kuna mtu anafika kanisani mwezi wa kwanza mwezi wa pili anshaanza kutoa mapepo. Mwezi wa pili anashafanya kila kitu pana. Mungu anataka tuchukue kama watoto wadogo. Tunakuwa pole pole. Anasema pole pole anasema mstari juu ya mstari neno juu ya neno. A precept over the precept. Yeah, anasema katika Isaya Mungu anataka tuchukue pole pole na mstari. Eh, Isaya mlango wa 28. Eh, mna stack chale pole nyingine, nyingine, nyingine. Lakini, taali, kesho Lakini mnafika tayari ushakemea. Kesho yake na watu jinsi mungu wa kimtu shikawia bila sababu pia. Eh anasema katika kituo wa wa wa, wa wa wa kwanza 2:12 EMC zima maneno ni maneno mazito kidogo. He mjiulize Petru kitu. Yeye aliyelala na kuamuka na Kristo njiani kila wakati. Eh maneno mazito haya? Petro anasema eh mvuvi wa watu huyo namba moja. Anasema mrango wa pili wa 2:12 anasema hivi asemaye petro wawanza kwanza msikilizaji kuna mmoja anasema wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri epukeni tamaa za mwili zipinga na roho muone na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili iwapo huwasingizia kuwa matendo Kuwa watena mabaya wayatazamapo matendo yenu mazuri Wamutukuze Mungu siku ya kujiliwa kwao Meona hii neno. Neno jingine zito. Hili linafanana na Kristo kwenye matayo 5. wakati mwingine watu wataku atakuduruka. Takumbeni akina mama mnao na sikiliza. Labda mnaishi na familia zenu na ume zenu. Wengine hawaji labda kanisani. Simjaribu kwenda kwenye mwenendo wa ucha mungu ule opole. Na ninyi vijana vile, na ninyi akina baba na sisi wote. Eh, ifu Mungu wetu hiyo kazi ya matendo mazuri by the way eh, katika wa pili sitaenda huko anajua kufungua gano la watu wa pili sura ya 12 mstari eh, daudi alipokuwa amefanya uzinifu na, na mke wa ulia akamua eh, nathan alikuja asema sasa umewapa adui wa mungu eh masima, ya kumsimanga mungu Yaani kosa analifanya Daudi lakini arasimangu ni nani? Ni Mungu. Na kuhakikishia matendo yetu wa Kristo haya maovu nayo haona uweji uchi na matendo mabaya na uovu na, na rushwa kuliko hata wapagani. Badala ya kukutukana wewe wewe ni nani na nini? Sisi ni wadogo. Anayetukana ni Mungu wetu Bephesians. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Eh tumalizie kipengele cha tatũ ikija tumalizie kipengele neni viko saba jumla lakini ni vifupi vya wiki ijayo tusome kipengele cha mwisho kidogo pia matendo mazuri hufanya sara zetu zisikilize sasa ili lipita lilikuwa ni kwa ajili ya utukufu utukufu wa Mungu hata mtu anaweza Mungu si ni kwake hili ni faida yako wewe matendo mazuri yanafanya sara zetu zisikie maumivu yetu Eh, yaani miongoni mwa vitu naomba mnielewwe. Miongoni mwa vitu vinavyotupa kibali cha kusikilizwa na Mungu ni miendeo yatu. Kwa mfano Mungu anamwambia, "Kusamehe, kusamehe ni tendo zuri au mtendo baya Tendo zuri, si ndio? Mungu anasema, "Katika kuomba sema utusamehe makosa kama vile na wengine." Yaani tu maombi yetu Mungu anatuambia lazima tukumbike kuomba msamaha katika kuomba kwetu kwenye ile sala baba yetu hata mrango wa 6:11. Eh. Lakini anasema ili kusudi ni kusikiliza ni kusamehe wewe uwe umetoka kusamehe wengine kwani niwaambie ukiona hujaweza kusamehe usijihukumu hata kidogo. Usi kutoka hapa kwa kusema sasa mbona sina furaha kwa sababu moyo wangu meuchungu ndiyo. moyo wako unaweza kuwa na uchungu ashaka kusamehe. Wala usijihukumu. Mungu ila usishikilie ile Usema, okay kama sijaweza leo basi nitaweza siku nyingine yani uwe na nia ya kuelekea kushinda ile eh. lakini sio lazima uweze siku ya kwanza ehe nakuahikishia na, mm. na kuna vitu vingina baba Mungu anasema tu havitasamewa kati ya ulimwengu huu na hata ule ujao japo sio hivyo kwa binadamu lakini na taswira pia kwa binadamu na nia yake lakini kwa sehemu kubwa Mungu anataka tusamehe ili kusudiusamehewe Teno zuri ili kusudi utendewe zuri Hivi jamani unaweza kaona tena matendo mabaya alafu katendewa mazuri wewe? Huyo ni Mungu atakuwa Mungu ana namna gani? Mungu anasema yale ama, na alishatoa kanuni moja kwenye kwenye kwenye tulishaliosoma kwa Mathayo 7:12. Anasema yoyote inaitwa golden rule. Yoyote mtakaye kutaka kutendewa watendeni wengine vile vile. Anasema kwenye Luka 6:31. Yoyote unataka kutendewa watendeni na wengine vile vile. Kwa hiyo nyingine unaona kama matendo mazuri Yanatupa tupa ya maisha yetu ndiyo sio? Mm. Eh kwa sababu ndicho Mungu alitutwaagiza. Eh. Ana eh, eh tusome mistari michache ya kufunga. Sio mingi Ngoja ni, mingi imetoka kwenye mithali Nitasoma mistali ya mithali kwa mfurizo afu Nitafunga na mstari mmoja wa Yohana. Matendo mazuri huifanya sara zetu zisikilizo. Kitabu cha methali mlango wa kumi na tano 1529 anasema hivi. Ifadhali 1529 anasema hivi. Leo hii watu wanataka yaani ka, katika kitu ambacho hasa ya makanisa yaendo kasi yameweka mbele ni kitu kinaitwa maombi. Vitu vili maombi ya Mungu mtakatifu. Eh. Hawa ndugu wengine hawa wenye mamlaka na fedha zao na dhahabu nyingi na makanzu marefu wao wako kwenye matendo fulani hivi ya matendo fulani ya, ya huruma siyo matendo nini. Hawa wako kwenye maombi. Kuna wengine wana habari za matezoni matezoni siku. Eh. Sasa tunja kwenye hawa ambao maombi ni wameweka mbele. Kanuni kubwa ya maombi sio kusukuma, sio kubwekewa na nabii, sio kufanya nini. Anasema jiosheni mikono yenu itakaseme nipo nitawapokea. Tausikilize. Eh. Mithari Methali tisa nasema hivi. Yaani ukitaka utendao matendo mazuri, unahitaji atakwenda mbele ya mchungaji yote huyo. Au hata mbele ya nabii yote huyo. Mm, e, 29. na? Methali na 15:29 nasema, Bwana yu mbali na wasio haki. Hawa ni watu wasio tendo matendo yanayompendeza. Matendo mabaya. Bali huisikia sala ya mwenye haki hani mtu mwenye mwenye haki ni mtena mtenamaema ni mwenye dadhi ya mungu. Mungu iko mbali na wasio haki. Mtu atoke hapa anaishi ana, ana michepo saba. Aya zio mi saba hata miwili ana michepo hata mmoja. Eti anaenda kwa nadhi kuomewewa ili kusudi atenewe mema. Wakati ana hiki ana, ana hiki kibanzi kibanzi. Ni kujidanganya. Na nabii hata kuambia naeleka jitakashe pana atakuja atakumelete lete panda panda bega Daudi anasema Bwana anajua upendezwi na sadaka na dhabihu la ninge nitoa mimi ni mfalme zisingenishinda Bwana upendezwa na mioyo iliyopondeka iliyotakaswa Zaburi ya 51 Yiko wapi Matendo mazuri matendo ya kushika sheria ya Mungu kwa haki yanatupa kushikilizwa na Mungu Mungu yuko mbali na wasio haki lakini anapendezwa na wachamungu wake, watu wanaotembea katika njia zake. Misali moja Salimu moja misali moja. ni e, ngumu zaidi huwa nikiisoma kidogo natetemeka lakini nimeshaanza kuizowazoea. Salimu 1, fsari ya 28 anasema Nipo watakaponiiita lakini sitaitika watanitafuta kwa bidii wasinione msalimu wa 29 kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha bwana kumcha bwana ni wazuka mm. eh anasema anasema wa, wa, uh, watani watani watani leo hii ushangae watu wengi wanaomba maombe haasikizwi maombe wengi hajadhibi wapi hiyo bad we, mungu, nene na haya ya kibinadamu Mungu bado ni hatua zake za ziada za kimungu anasema bwana eh, kama wewe ungehesabu makosa yetu ni nani nimesimama mbele yako bado Mungu anarehema rehema zile ha, anasema hukututenda sawasawa sawa na matendo yetu mabaya ndiyo, lakini katika jumla ya yote Mungu anachukizwa matendo mabaya wale wanao yatafuta mazuri ya kumpendeza Mungu kutoa re, kwa na kichwa kwanza ni rehema rehema ni kule ku, kutendea watu wengine ambao ungetamani wewe utendewe katika aina zote za mwenendo. Hiyo hali hiyo inatupa kibali mbele ya Mungu mara nyingi sana. Amen. Uwezukuasema naeno yote ya Mungu kwa siku moja ukayamaliza eh? Tumalizie na misali ya misali na tutafunga na misali miwili ya mwisho. Mithali 28:9 anasema hivyo. Ali nane tisa anasema Mithali mlangu wa 28, Isali ule wa 9 nasema Yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni chukizo. Eh, hey, ni ugumu hilo. Hao watu, sheria ya Mungu ni neno la Mungu. Lazima mtu ambaye leo hii dunia imegeuza sheria, imegeuza sikio isitaki kusikia sheria ndio ndio ndio picha kubwa ya dunia hii ndiyo sio inawezekana wewe ulioko hapa kuna makanisa pia yakawa yanatafuta sheria ya Mungu ndio lakini kwa picha kubwa wa, wa dunia imegeuza sheria imegeuza masikio yasikie sheria ya Mungu Biblia imetupa mbali kabisa wanahubiri vitu vingine vyote hivi watahubiri farsafa, watahubiri siasa kuna makanisa mengine kitu kitokea tu bungeni asubuhi kina Ijumaa kinaamkia Jumapili pale kiasi mshayawae kuasikia eh yeah. e. Eh unasikia kuna sijimu moja yuko huko wapi si karagu eh kana ka, kubi katiba mpya we katiba yako biblia hujagusa unaohusikana na katiba ya serikali anza na yako ukijamaliza mjone na akusaidiane na wengine toa kibanzi kwanza alafu nenda kaangalie toa lako nena kaangalie kibanzi za jirani yako chungu anachosema eh tunamalizia kwa dioana mlango wa 9 usura 31 tumemaliza anao mlango ule wa tisa daubu mm. yohana mlango ule wa tisa usuli ule wa 31 anasema na hivi yohana 9 31 anasema na twajua mungu hawasikii wenye dhambi bali mtu mtu akiwa mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake kumsikia huyo maana ni nini matendo mazuri matendo ya Mungu e, matendo ya maneno ya Mungu na kusoma neno la Mungu na kuliishi na kuliijali na kuweka moyoni na kuleta kwenye vitendo inatufanya Mungu Atusikie eh ndicho alichosema Biblia mnataka ni wadanganye siyo wadanganya Sigo -sigo danganya, au tunataka unajua kuna namna mbili ya kudanganya kusema kinyume au kuficha kilichoandiko huko kote ni kudanganya ukiona mtoto namna hizo he ulikuwa wapi mhm ulikuwa a, -a. huko <laughs> hey, huko ni kudanganya wengine huko <laughs> nana nanielewa <laughs> sasa hatutaki watoto hatu, wafiche wa, wa makosa yao eh hey, unasikia wengine nasema hata hey. hey. huko kuficha Wachungaji makanisa yanaficha maneno ya Mungu usafiki ukasema namba sio kujua kweli usiiseme ukabaki kimya mafarisayo na tabia ya kimya mbele za Yesu kudanganya moyoni jamani Mungu anatupenda anataka atutakase. Uh, vile vile haangalii mawu yetu pekee yake anaangalia nia zinazomtafuta eh, na kuahikishia pamoja na kwamba Mungu anataka neno lake lakini Mungu anarehema naomba aondoke na na, na, na, na shuhuda hii kwa mungu Anarehema kwa watu wake wanaousikiliza wanaotamani kumpendeza nasema tazama nimekuja ikusudi ni ateni yako baba eh emwambie eh, Mungu wako kwamba nataka nimekuja nikusudi nia 10 yako na naweza nikashindwa naweza nisamehe vile vile eh. na pia kuna watu wanataka kujifanya watakatifu sana hawa, wanakuambia ma, ma, sisi ha, ni, okoka acha dhambi hiyo haipo pia kujidanganya vile vile watu wengi nakataa kwa sababu wanadhani kwamba eh, wa wanshaadanganywa kwamba ukaenda pale sasa nitakuaje nitaokoka kesho nitae nitaashida nita, nita unaweza kuokoka bado kaenda kunywa pombe ukaenda na mbinguni ni ajabu vile eh, Mungu huyo eh ukaenda mbinguni ukaenda mbinguni umetoka kugombana na mtu mkauana hapa hapo mkajivuta msitana mbinguni na binguni. ajabu si si si zikao si, ngoku kusema kweli kuniwaambia uh, uh, kuna wengine uh, kishaji huwa uh, ha, kitu hakuna tendo la mwilini mtu mwoko kitu mtu ni tendo <tuhi> baba tunashukuru kwa, tiri, kwa ya neno lako kwa ajili ya somo hili tunaoomba pale ambapo hatukuelewa Mungu katifahamishe pale ambapo Mungu tumekuwa dhaifu ukatutie nguvu pale ambapo Mungu tumekosea ukatusamehe Naomba ulinzi juu ya watu wako. Afikeni palako hili, naomba bariki kazi ya mikono yako hii. Eh bariki wote mbali pia, bariki wale ambao wamekua pamoja na sisi lakini waweza kujumuika na sisi kwa sababu bali bali. Baba wako tena kwa jinsi kupendeza kwa ajili ya wako kwanza. Mungu Kristo katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Na yote nakupokea. Amina. Wow.